Det er De Sorte spejler en ny version. Hverdage klokken to, forvent en sensation. Og det er det musikalske talkshow, De Sorte Spejder, der netop er i luften alle hverdage. Mandag til fredag mellem 14 og 16 Og klokken er nu 14.08. Velkommen til programmet. Og tak. Og velkommen til dig, Jens Lund Madsen. Tak. Og velkommen til dig, Jens Brandgaard Poulsen. Tak. Du er vores webmaster. Og jeg skal lige starte programmet at sige uh, undskyld, eller måske præcisere. konkret præcisere. Kære lytter, hvis det lyder uh, anderledes, end det plejer at gøre her, ja. altså lyden på vores mikrofoner, ja. så er det, fordi vi også har valgt at flytte i studie. Mm. Felix Smith, vært geniet. på geniet, surferdrengen, surfboy, mm. uh, mm. tattooboy. Manden, energien på håret. Han har jo altså valgt, og dog, manden så har, han har ja. altså så valgt at hælde uh, en helt spand kaffe ned i vores... Fælles. mixerpuls. Ja, som nu ikke er en mixerpuls, men et surferboard. I det studie, som vi jo normalt sender fra. Hvilket betyder, at... Øh... Han har også været så chokeret, at han har taget resten af dagen fri. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Okay. Han har simpelthen gået hjem den fyr. Og, og, og det betyder... Det betyder, øh, vi sidder, at man skal spose, hvis man er ude og varme og fælde, for så er han ude at surfe. <laughs> Boardsurf. Ja. Prøv at høre. en ting. Hedder han Huxibak, helt ærligt? Eller er det bare noget, han finder på? Christian Huxibak. Hvorfor, hvorfor, hvad er, er det så, Huxi, Huxi, Huxi? Hvis det er bare kældenevn, ligesom du havde dig i mellemånd, tror jeg. Jeg tror, han hedder Huxi. Jeg hedder da Lund, jeg havde sgu da ikke Huxi. Nå, nej, men altså, uh, Huxi er det som Lund, tror jeg. <laughs> men det er ligegyldigt, fordi jeg har en anden ting, vi skal snakke huxi. om til at starte med. Okay, ja. Og det er følgende. Ja. Her i her byen der har, øh, findes Danmarks måske bedste kantine, også selvom den blev lukket lige op til DR's julefrokost, ikke? Så øh, er det Danmarks bedste kantine. Ja. Uanset om jeg går over og spiser kl 11.30, 12 eller 12.30, eller 13.30, som I gør i dag. Ja, hvad sker der der? Så er Arne Notken der. Er jeg øh, rådfejleren? Jeg har simpelthen stalker i form af Arne Notken, og folk sidder og tænker, hvem er Arne Notken? Arne Notken, han var jo, var han ikke redaktør på små på Politikken? På en avis? Øh, BT. Var det BT? Der var han chefredaktør. Nu er han chefredaktør på... DR2. Deadline. Deadline. Og Arne Notken, bare kan søge på Google Notken, så kan man jo se ham. Er ikke vil uanset hvor og hvornår, eller ikke hvor, men uanset hvornår jeg går og spiser frokost så er den Notkin der. Tina tønner har lavet et nummer om ham. Hvad hedder det? Uh, Notkins City Limits. Ej, var den dårlig Var det ikke den der Notkin on Wood? <laughs> yes, så kunne man sådan blive ved. Det er en dejlig dag det er torsdag, og i går var der bubber og BS i fjernsynet. Det var yeah. du dig til at høre yeah. vores highlights fra det program. Og så kan du også glæde dig til at møde Mads Brygger og Michael Bertelsen. De to værter på den 11. time. I et uh, program, som jeg kan forstå at køre det er fuldstændig rigtigt. Det startede, og de har sendt øh, de her tre dage i en uge, så kommer de ikke tilbage før igen på mandag. Nå. Og, var, og øh, det var, var et brank godt program eller hvad? Det var et ret godt program, øh, men det første var sådan lidt, når jeg er okay Mikael. Det andet program var okay jeg godt masser om Mikael, og i går var det okay Mikael. Øh, og vi skal ligesom evaluere det med dem, når ja. de kommer ind. Okay, men det bliver svært for mig at helt evaluere, for jeg ikke har set det. Nej, men øh, jeg snakker med Mikael i dag, og vi skal også snakke om alt muligt andet. Okay. Så det er, jo, det er bare de er bare gæster i programmet. Jeg synes bare det er fedt, at han er nøgen på forsonede Youman. Det skal vi snakke med ham om. Yeah. Hør, jeg nåede at blive forkølet på to timer i går. Det var mega godt. Jeg var ude og skulle aflevere min gamle bil, den skulle i vinter her. Så øh, jeg ved jeg ikke så lige, hvis jeg bare blevet forkølet. Er jeg i gamle bil? Jeg ved det ikke. På to timer lige, hvis jeg begyndte bare. Nå, hej. Jeg stod ude med 11 og snydskraft. Det er da altså lidt sent at lægge en bil i vinter er det ikke? Jo, det kan man sige. Og skud den egentlig ind, fordi vejret er meget godt her i hvert fald, hvor vi sidder nu. Men det var bare ellers råd, når den optog. Ja. Du kan ringe ind til Skalvanskvis om lidt. Ja, det vil jeg da meget gerne, Fordi at øh, Jeg vil lige sige noget andet Arne Notkin Der er måske mange der ikke ved Hvem Arne Notkin er Men mm. han er jo også blevet Med en ny frokostperl Uden vi jo egentlig taler sammen Men Anders, lige inden du kom Her øh, Lidt ja. over to ikke? Ja. Ja. Der hvad hedder det Helle Bygum TV-avisens Tidligere hofrapporter Hende der taler sådan her øh, Helle Bygum Man kender hende Den karakteristiske hæsestemme ja, Fantastisk ja, ja. kvinde på TV-avisen ja. Hun ja. kommer gående ind Igennem vores redaktionslokaler Og så siger hun øh, Til mig For jeg var den eneste Der, sad der, eller gry, sad der også. Er det dig, der er den ene i sort spejder? Ja, det er det. Jeg vil bare sige, at det er et helt fantastisk program, vi laver. Og så stod hun med sin mobiltilforhold. Jeg hører ikke andet end det her fra nu af. Oh. Og er der en, man godt vil have cadeau-credit fra, ikke? et klap på skulderen, så er det der Helle Bygum. Ja, ja, jeg er meget stolt. Og jeg ved, at Helle lytter med nu. Og Helle Vi vil bare sige, at vi håber på, at vi laver det bedste program, så du bliver hængende. Yeah. Og tusind tak, fordi du lytter med. I går var der jo Buba og BS i fjernsynet. I går var på mange måder en stor dag, og det vi ikke glemte at fejre, det var, at Bolikat havde fødselsdag. Samtidig med, at... Hey, er det tilfældigt? Nej, det tror jeg ikke. Det, det ikke, tror jeg så altså heller ikke. At, det er. At, er det Alexanders og Martins bryllup? Ja, det var den lille gave til Bolle Til katten fra Sønderland. Det sjove er, prøv at høre, meget på lortebladerne, ikke? De er udkommet i, i dag, ikke? Det er torsdag. Og lortebladerne er ude. Ja. Yeah. Se og forsiden hedder Martin og Joachim Potterpane sammen på drukture, ikke? Alexandra blev derhjemme, osv. Ja Alexander og Martin skal giftes. Tror du lige, at der er nogen på Danmarks og Reale Oreblad, der lige har haft den historie? Og er det heldigt, at de har printet den, så det kommer i bladet i dag? Jo, det tror jeg nok. Det tror jeg nok. vi jo i ifølge billedbladet selv, mm -hmm. siger de jo, at fordi de sagde, at de ville trykke historien i dag, så valgte Kongehuset at gå med historien i går. Nej. Det er utrolig magt at have. Det er det allervigtigste emne i hele verden. Vi skal snakke om noget andet, Anders. Og hvad er det mere, vi har i programmet i dag? Vi skal tale. Om de mange temaer, der håber sig op i vores program. Hmm. Vi har jo holistiske uge. Krøbling uge. Vi har krøbling uge. Vi har stadig også en Steve Irving Memorial Week, som vi har lidt efterslag. Mm -hmm. Vi har haft... Øh, bom, bom, bom. Er det ved at være det? Så er der frit lejt, der allerede luft vingerne. Nej. Jeg ved, er der egentlig... Teknisk er der jo stadig frit lejt, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Lad os komme med tingene. Og så er det vist også ved at være det. Jo ja. nej, så er der også modetema Fordi ja. at modugen kører på højeste mm. end navler. Om et øjeblik, der har vi en hub, siger det. Er det korrekt nej det hopper ah. jeg yder med, ikke? Nå. Vi skal jo, spille jo. et nummer nu, der er 6 minutter og 30 langt nemlig. Og det har jeg tid til at lave en hub, siger det. Så vi spiller øh, et nummer, som er fra din CD, Anders, som du har valgt? Og det er det. et vidunderligt nummer. Øh... Og jeg kan også... godt at der er vist dage, hvor bare kigger ud og tænker... ved du hvad, det skal sgu nok gå. Men nu skulle vi jo sådan set Jeg er klar. Uh, være Jeg klar. Klar, med, Jeg klar med følgende klip, Hop, siger det, så sidder han inde. Fuldstændig rigtigt. Anders Lund Madsen, vi uh, skal til det indslag i programmet, der hedder En rammehistorie. Og det, det har, vi kan vil godt være ærlige her på programmet og sige, at vi synes også selv, det er gået lidt ned ad bakke. Men uh, vi ved, at det bliver godt på længere sigt, fordi at nu uh, bliver det sidste gang nogensinde, at vi spiller. Hop, siger det, så sidder han inde. Uh, ja. fordi... Og så altså skal vi have i gang i en ny rammehistorie. Ja. Og Anders, du læser jo noget op. Ja, og det, altså teknikken er egentlig for urolig en enkelt. Øh, et sjovt klip, som du lige har hørt. Og så er, er det, det er udfordringen jo at lave ny spændende og lige live fifi ramme hver dag. Mm. Som gør, gør klippet sjov på en ny måde. Mm. Og der synes jeg nok, jeg har fundet på noget skægt her, mens vi har spillet <tryk> lame. Lad os høre det. Vi er klar. Okay. <tryk> det første var ikke med der. Øh, den israelske mystiker og udenomsparlamentariker Uri Geller har gjort det igen. undskyld. Under en paranormal kongres i Dubai i sidste weekend, bøjede han en tre meter lang ske under stor jul fra de 2500 forsamlede mystikere fra hele verden. Desværre fik Uri den tunge ende at ske ned over sig, af han har siden måtte holde sengen. I dag er han dog op igen, noget tungere og meget klogere. Hans kone Eva siger. Han er blevet mere bevægelig.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 Og nu, når vi snakker lidt om homoseksualitet, så skal vi lige sige her på programmet, vi er jo ikke homofober. <laughs> det er det ikke. Vi synes, det er mærkeligt. Jeg vil bare gerne læse en historie op fra Ekstrabladet. Ja, okay. Kom det er ind. en amerikansk pastor, Ted Hagart, som har dyrket bøsse-sex, mens han var på amfetamin. Men efter tre ugers terapi, siger han selv, så er han blevet helbredt. Mm, fra amfetamin eller? Fra øh, homoseksualiteten. Amfetamin tager han stadig her meget. Ikke? Ah, Men jeg har det sådan, det er jo det, der skal til. Det er bønder og pisk. Bønder så er homoseksualiteten jo væk. Og der må jeg jo give øh, evangelister, ved det ellers hedder, ret. Ja. Det er jo bare ind i et rum med folk, som er en lille smule anderledes. Hvis de tager lidt for meget narko, lidt for meget homo, hvis de tager lidt for meget homo, så skal de bare ind. Og så skal der bare læses bønder op, og så er det fuldstændig rede, Så er man fri af bøsse Jamen til sidst er man fri for alt selv, sin hjerne jo. Jamen det er jo det, og det synes jeg bare er så. Ja. Ved du hvad? Det er branden. kun indtil, at de kommer ud og begynder at køre din by op, ikke? Jo, jamen, prøv at det var Det, det vil, kære lytter, det du netop høre nu. Det var en stærk form for ironi. Det er satire. Ja, det er satire. Vi har jo en quiz her på programmet, og det er The Cribble Quiz. Ja, <laughs> apropos satire. Ja. Og øh, det er jo et lidt... Og det sige, der var faktisk Michael Simpson der var jo gæst i går. Var mm. lidt, han var en lille smule farvet. Ja. Han sagde, kan man det? Og det er jo helt så utroligt vigtigt at sige, selvfølgelig kan man det... Nå, bare det er festlige krybling. Fuldstændig Vi skal Skalvang. jo ikke have folk med... Altså... altså, ikke at vi ikke vil have det, men, men det er jo bare, at vi jo ikke behandler øh, samfundet. Eller jo, altså, men, men vi kan ikke Nej. fysisk gøre noget. Mm. Og øh, derfor, kære Lytter, hvis du har det med at kalde en festlige skavang, for eksempel som Pierre, som var igennem i mandags. Pierre havde en... Øh, Blindsarm? Som han ikke havde længere. Fuldstændig øh, Men i stedet for, han fik et A og når der var træk på arret, så fik han tyndt mave. jo. Og han fik tit træk, træk på arret, og der. det er jo et udtryk, som vi har brugt alt for lidt. Trækbaret. Ja. Så er Men, der, så var der jo også dårlig, som dårlig. Er, når hun bliver kigget i hendes buttcrack. Så tisseer hun? Uh, jeg kan ikke lide det ord. I hendes numserevne? Nej, jeg synes bare, det er linden. Gode dansk ja, ord. Lidt længere, Hvad længere der linden. Ja, for det faktisk <laughs> Når hun bliver kigget på linden mellem ballerne. Ja. Det var det, der var det hele. Nej, det er jo ikke linden mellem ballerne, Einstein. Det var over. Og hør nu her. Det var jo ikke på linden. Det var jo lige nede i hul. Altså i revnen. Nej. Det er ved grød, det ikke var. Er vi ikke enige om det? Var, gry, det var toppen. Gry, som toppen, modtog opkaldet. Lige hun nikker. Prøv se, Hun nikker ud for teknikken. Gry har jeg ret i, at det var lændt. Lige over? Okay. Jeg, nu jeg havde bare håbet. Ja, Og i sindssygt. går, der var det en, der hedder Michael, der sms'ede en, mailede en. Ringede oh, øh, Som er gået videre. Han mangler led på hver, sin, eller på hver tog på venstre fod. Ja, hvilket gør, at venstre fod er væsenkorten højere. Fuldstændig right. Og... I morgen, der er det fredag, der udleder vi det, der vi kalder vi en magnetotekstmadras. Det er ikke noget, vi kalder den. Det hedder. Den. Det hedder den. Det er en øh, magnetmadras. Og når man ja. ligger på den får er det meget bedre. Øh, kan vi ikke sige, fordi i lægemiddelloven, så må vi jo ikke begynde at sige, at den har helbredende virkning. Jeg kan bare sige, at vi kender en fra Røde Kro, som har fået væsentligt bedre. Og må jeg i den forbindelse også sige, at vores venner fra Røde Kro har vi faktisk en høn, vi skal plukke med dem. Ja. Fordi der er mange lyttere, der har skrevet til os, at Henry Allen, som man kan se på vores hjemmeside, det er de nu også er i et medlem i Netto Skrat, altså fra ja, kiwi, Netto kiwi. kiwi, hvor de nu også taler positivt om en, en form for slankemiddel. Ja. Og jeg tror lidt, at der er nogle af de her naturgøjlere-mediciner, som jeg... kommer og når man, de har jo sagt noget rart, og man kan også sige noget andet. Ja, og jeg tror ikke, nu har vi jo været hjemme hos dem, der holdt jo ikke nogen Ferrari'er ind i og Det er jo sådan, at, at pengene vælter ind øh, fra, fra disse naturfabrikanter. Øh, ja. Og det bliver også interessant at se, hvad magneto egentlig har betalt øh, ellen for, for den massive reklame, Eller det slankemiddel, som de også hedder sig at reklamere for. Dem hiver vi fat i morgen. De ryger igennem den journalistiske ja, mølle. Tror jeg tror nok, man kan se øh, ude på øh, øh, øh, slankemiddelfabrikken, at der skal man til at bevæge dem som en ganske alvorlig omgang gode svar. Fordi at øh, det som... Hvad hedder ham den høje, der laver det, der bruger overbrug? Kort Strand. Ja! Det er en Jensen. børnehave ja. ved siden af, når vi ruller den lange svaber ud og begynder på det, der hedder indtrængende konkurrencejournalistik. Fuldstændig rigtigt. Det er og anden, anden, anden, anden, anden omgang af de sorte spejder i gang, kan man sige. Det er vel anden afdeling. så skal lige skrue op for det her Må jeg ikke gøre det? Jo, gør det. Måske kunne i vågne op til sådan mere udbredt sne. Det var lige noget det, vi nåede at få af Bettina Bjering, som... Øh, har bragt fyns tilbage i dansk vævesægt. Kanonkongen. Nå. No. Han er jo tosset med hende. Ja, og det er med god grund, fordi at hvad han har altså i, i vægt, det har hun jo ikke. Det er det. Men det jeg er bare er meget glad for, det er, at Jens, vores webmaster, vores man i the gay community, vores VSK, og vores producer producerens B, han har en større chance for, at hvis det nu var, at du havde lyst Jens, og det har du jo ikke, for du har en kæreste og sådan noget, øh, så har du jo ikke... Øh, har du ikke det? Nej? Du har ikke en okay. kæreste med? Jo, jo, jo. okay. Øh, det var bare... Har jeg ikke... Næh, I har at fortalt før, vi gik ud af her byen Nej, du fik aldrig fortælle den, tror jeg. Men det var godt. Nej Jens, hvad er det så? Er din blå beau. Det er bare en dag at da vi går ud af, vi går ud af det der by. Nej, Jens, og jeg er gået ud ved 18 om aften. Står nyder overskredsen af budgetter. Ja, fuldstændig. Tænker at den koncert, hvor jeg bare glæder mig til at den bliver til gavn for hele Danmark. Yeah. og 700 millioner. Jeg er bare så glad for at den bliver til gavn for hele Danmark. Og det er fordi, mere det 1,2 milliarder nu. Jeg er bare vild med det der brass. Yeah. Men øh, og man kan sidde om bagorchesteret og Ja, høre lort. Det bliver så fedt, men også bare fordi franske arkitekter er bare fedt. Yeah. Det er bare fedt, mand. Yeah. Det er så fedt. Okay. Så står I der. Jens og jeg er vi går ud, og så går vi ned. Der er rultrappen i det på vej ud. Så går Jens og kører rultrappen. Og, og så hey hey hey hey hey, så kommer hældt, hældt. så siger vi til Jensen. Ja. Nej, hej, kan jeg, du ikke Jens? Heter du ikke Jens? Og så siger Jens, jo, det gør jeg, for Jens er jo også vores fyn. Og så derfor kan jeg lytte du siger, I må ikke svine Fyn til. Det er ikke det vi gør. Hej, det. Vi så går vi ud. videre, så siger hun, men du kender der også rigtig godt, du ikke, eller en eller anden, øh, fordi Jenser har været på Katedralskolen i og har gået i skole sammen og ikke? Yes, har sammen. Ja og øh, så går vi ud af og så snakker vi lidt og hun siger snakkes nogen med Lertisa. og så siger Jens nej det gør jeg ikke så tit og så siger jeg, hun så ja det gør jeg jo så heller ikke og så ligesom så tænker man okay hverdagen nu stopper samtalen men egentlig her fordi altså, der er jo ikke så meget mere at snakker og så øh, siger vi til at vi er næ jeg snakker kun med en uh, vandpulver om sammen og så øh, så og jeg, jeg lyver ikke han. så går der 10 sekunder og vi går op langs bygningen, der er jo pisse langt, ja, er langt er langs et den er ja, øhm, Så går vi op langs bygningen, og så siger hun lige pludselig Det yes. Så siger hun, næh. vi siger du så? De, ud af, at Jens og hende har gået på katedralskolen i Odense sammen. Så siger jeg, hverdagen lige pludselig yes. Næ. Næ, Jens. Næh. Jens. Hvad stod der så i din blå bog? <laughs> okay. Samtalen er som sådan ved at være slut der ikke? Mm -hmm. Jens, I, så ved, vi parkerer der, du har parkeret dernede Næh, hvad stod der så i din blå bog? Og så begynder hun at snakke om, hvad der stod i hendes blå bog Og, hvad stod og i hendes blå bog, der stod der Ja, min blå bog, Jens, det stod der, at jo, jeg vil blive hvert på lykkehjulet Men det blev jeg jo ikke Nej, det gjorde det så ikke Og Jenses, Jens, noget så kom ud af samtalen og sige Jeg kan ikke huske, hvad der stod i min blå bog det var ikke meget, du gav, Jens, i den samtale. Jo, jo. <laughs> det synes jeg, Anders fik jeg bare ikke lige det hele med. <laughs> Nå, nej, for jeg må jeg sige, jeg gik og grins. Nå, kære venner. Vi skal til at spille pladen fuld, ja. fordi Michael Berlsen og Mads Brygger er kommet. Ja. Og de er vores gæster på programmet. Vi skal evaluere lidt på deres... Eller vi skal bare snakke. Det er vi skal det, vi tale. Vi skal tale med dem. Ikke snakke. En hyggesnak. Godt, Anders. Pladen fuld. Det første nummer, det var jo som 14. bekendt... 14. 14. Og så er vi klar til pladen fuld, og det er næsten over, ja, der... Og må jeg lige sige, ja. man, når man har pladen fuld, ja. og når man mener, at man har pladen fuld. Ja. Og det første, man siger, det er tillidsbingo, når man kommer igennem. Og det hjælper ikke at ringe ind nu, fordi jeg blokerer telefonerne. Aha. Så der er der helt tomt. Det kunne teknisk set også være ind, men festlig skavang. Sådan, så prøver vi. Anders, øj, vi gør sådan her igen. Jamen, jeg har sådan. masser af tid, fordi jeg, jeg har jo, øh, allerede trukket nummerne i morges. 24. 24. Så nummerne er altså 14 og 24. 14 og 14 24. Og 4 har man pladen fuld? jamen så ringer man. 70, 3 gange 20. 70, 20 ringer. Jeg håber sådan set, at er pladen er fuld, for jeg har ikke taget mere end to nummer med. hvad skete der? Hallo? Telspingo. Ej, tillykke. Det tillykke med. Jo, tak. Hvem oh. er det, vi har igennem? Ja. Det er Christian. Ej, Christian. Hvor er Christian. Hvor er du For fra? Partysøen. Oh. Det er fra ham. Yes. Københavns, Manhattan. Det <laughs> er nemlig. Og øh, Rasmus var det, ikke? Christian. Christian, Christian. Christian ja. Oh. <laughs> det var alle de år i 80'erne, så <laughs> ja, var Anders var lidt væk. Ja, det var ja. det. Christian, uh, tillykke med det, du. Okay, det er noget, jeg spørger dig, hvad laver du til daglig? Jamen, jeg er jo politivetjent. Oh. Sådan der. Hvorhenne? På station Amager? Eller, det hedder du ikke mere er yeah, yeah. nu? Yeah. Nu er det? Jo. Det hedder ikke station Amager mere, gør det det? Jo, det er Vi er bare blevet slået sammen med Tårnbyg. Det er fuldstændig right. Så nu er politistationen ude i lufthavnen jo også. Det er jo hele tiden Kemaljens politi, ikke? Ja. Yeah. Det vil endelig også fuldstændig. Det var en utrolig. Øh, Christian, Christian med... Hvad er du? du? nære spørgsmål? Christian, oh, nej, nej. Christian, er du ubetjent? Er du øh, almindelig betjent? Kriminalbetjent. Kriminalbetjent? Er du... Er du Jeg er ganske almindelig betjent. Jeg sidder på vagthavns kontor. Så... Oh. Lige nu Det er mig, der tager telefonen, når du ringer. Har der været noget i dag? Jeg har sgu fri nu. Nå, ah, lykke. Øh, men, jeg, har, jeg har natten på Amager. Ah, natten på Ammer. Hvad er det? Får I tit opkald til DR-byen? Hvad siger du? For I tit opkald omkring noget DR byen Øh, nej, ikke andet end om nogle stive polakker, der står nede og arbejder for deres bygning, ellers Har I prøvet men det... det? Helt søs, har I prøvet det, Christian? <laughs> nej, det har vi ikke. Nej, det kunne godt være, det kunne godt være. Jamen, øh, Christian, øh, Amager, det er jo kendt som en rotterede øh, siger folk, som ikke kender øen ordentligt. Mm. Jeg har jo boet mm. på Ammer. Først i 10 år flytter jeg lidt derfra og er tilbage igen, og jeg, jeg er jo tosset med Amager. Ja. Hvordan er Ammar? hvis det er lige kort, og det er selvfølgelig uden at du skal overtræde din tavshedspligt eller noget. Ammar som sådan, set med en politivitænse øjne omkring kriminalitet. Hvordan, hvordan ser du det? Nej, det er jo så meget andet i København. Det ved jeg sgu ikke. Der er jo flyttet mange herude. Det kan man sige, der har lidt mere ved muffen, ikke? Ja. Så det er blevet lidt mere stille og roligt. Men øh, oh, jeg tror at vi ligger i den bylle ende for forhold til Nordvest og Nørrebro og sådan, ikke? Ja. Så vi, har, vi følger godt med. Okay. Er der er der nogen simple lade i de der legekaserner over bag øh, bag og Ja, nej, jeg tænker på de legekaserner, der ligger over bag, det er byen. <laughs> øh, deres, hvad de hedder det? Legekaserner? Ja, der hvor du bor. Det er Ikke legekaserner. noget. Det er lige meget. Jeg vil, Anders skulle bare til at læse min programadresse. Ja, op, og jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har ikke været ude i Bregenholtz. Så det ville bare være meget fedt, hvis det lige var. Ja, er også godt på vildt. Men øh, jeg kan jo se, øh, og det må jeg måske ikke sige, for det er måske et overtrædelse af registerlovgivningen. Men du ringer jo, øh, er du kæresten med Lotte, Christian? Ja, ja, Jens kender hende også godt. Upsen, Jens. Hey, Christian, hvad står der i din blå bogser? <laughs> <laughs> er, det, er det Lotte, som øh, spiller beachvolley sammen med Bettina Bjerg? Ja, det er rigtigt. Er du, det rigtigt? Nej, det er, det er jo med, ja, så... Christian, øh, Lotte... ved, du skal til en fest med ikke? Nå. Til hvad? En fest. Ja. ja. Så må jo. vi se, om vi kan få en med. Jamen, det lyder da spændende. Christian, ja. I, skal, I skal ud og rejse, ikke? Jo, det Christian, ja. Christian, hører du det her? Stop. Der ringer måske et par tusind mennesker ind til ja, ja. Tittes Bingo. Ja. Ja. At du så kommer igennem, det er der noget af det mest heldige, jeg nogensinde hørt om. Jeg ja, har jo nogle forbindelser til noget sådan her og der. Ikke? Jeg tror, ja, men men, men Lotte, ja. altså, Lotte, er det den Lotte, som var Lotte, som ja. du ikke havde haft det kontakt med? Jens? Det tror jeg. Øh, ja, det er, vores, det er linket så. mellem uh, Bettina Bjerring og jeg. Og Christian og Lotte er nu blevet en kærester. Der er sådan lidt Kevin Bacon-konkurrencen over det er undersøgte. ikke engang løgn. <laughs> og, og Jens, hvordan? Og, og, og, gik du i klasse med Lotte? Jeg, jeg har læst øh, mediekoordinator med Hold Lotte. Hold da kæft. Er mediekoordinator? Må jeg her. så tænker man... Okay, det er jo ligesom... Æh, jeg vil godt lære dig, IT-ingeniør, det er jo bare også en anden fuldstændig latterlig titel for et eller andet. Hvad lærer de? Ja, det var egentlig et godt spørgsmål. Hvad laver Lotte i dag, må vi sørge Christian eller det er for personligt? Ja, nej, nej, hun er projektleder. I hvor i hvilken form for virksomhed? Ude i nogle koncerter. Nå, er. så det, hun var, er det var ikke skidt, var? Nej, der er hun der er fået nej. et godt job. Det er jo bare ja, hun har klaret lidt bedre end Jens. Ja, det, det jeg, må <laughs> man sige. Nå, jeg det må man er, sige. op om morgenen, så jeg synes. Ja, ja, det er det. Hun er i hvert fald væk når jeg står. Op. Christian, vi skal til at ringe af, fordi ja. at, uh, Michael Bælleson og Mads Brygger er kommet, og de er gæster i hos program om lidt. Ja, ja. Men det du skal gøre, min ven, det er, at øh, du skal sende os en e-mail på satansøngel.dk Yes Og i emnefeltet, er så din adresse naturligvis, så vi kan sende en Og i emnefeltet, Anders, hvad skal Christian skrive der? Christian, er du klar? Koming Coming up med Christoffer Mejnert Coming up med Christoffer Meinert. For det er Christoffer Mejnert, der eftermiddagens nyhedsvært har lige skrevet at han kan komme ned 1545 og lave en coming up oh. Okay, ja. jeg vil skrive det Tak, skal du have. Og helt slotte, rigtig mange. Helt slotte, mange det er flotte mange gange, ja, da. helt slotte. Det er godt. Det er godt. Okay. Hej. Hej. Jamen Christian er hyggelig. Meget hyggelig at snakke med Christian. At det er jo Så fyr. Nej, jeg jeg mener seriøst, der ringer nok et par tusind ind, ikke? Jo. Og så men kommer der er han lige igen Jens. Altså jeg tror efterhånden jeg begyndte ikke at regne Jens ud, fordi det er noget der aldrig censy, nogensinde sker, men men jeg tror jeg jeg begynder at ane omrisset af, af Jens Branko Poulsen, og det er jo ikke en mand der har få kontakt, eller man siger på det noget. Vil du være Jens han han er ikke på YouTube og MySpace, han er på LinkedIn. Han er. Ja. LinkedIn. Oh. LinkedIn. Det er der, med er... Last FM. Last FM og LinkedIn. Nej, LinkedIn. FM, så er det uh, der, er der, med så So much happening, dude. Nå, er der. No. Vi har fået besøg af Mads Brygger. Mads Brygger, velkommen til programmet. Tak for det, Jeg skal lige sgu for den rigtige telefon. <laughs> er du der nu, Mads? Tak for det, Anders. Selv tak. Kære lytter, Mas Brygger, ham kender du øh, formodentlig, øh, hvis du har set DR2, et program, som hed Danes for Bush. og et program, som lige har kørt over, kørt over, som er lige blevet sendt på DR2, som hedder Det Røde Kapel, hvor øh, Mas var teaterleder for en teatertruppe som var i Nordkorea. Ja. Og, og han har også været studievært i et DR2-program, der hedder Kleinrocks Kabinet. Det kan jeg godt huske, men det ja. er sendt med så mange så har du studieværd studievært på Harddisken. Nej, det var jeg faktisk aldrig. Burde have været? Jeg var øh, elev på Harddisken. Jamen, en god elev. Tak for det, Anders. Og ved siden af Mads Brygger, der sidder Michael Badelsen. Michael Badelsen kender man fra de jo aktuelle nyheder, talkshowet, fra det elektriske varometer, ja. og nu også fra den 11. time. Og det er jo det, I begge to laver. Ja. Det startede i mandags, som er et øh, talkshow. Ja, eller, eller, hvad, eller hvad er det? Jamen, det er jo det, vi er ved at finde ud af. En afsøgning af grænserne. Jeg lød mig fortælle. For det første vidste jeg ikke, Mads, at du var medvært på det. Mm. Øh, vi fik at vide, sådan internt hørte man om i DR, at uh, Michael Berlsen kom tilbage med en talkshow. Mm -hmm. Og så tænkte jeg, Oliver Sale er han med? For det han har han været i de andre programmer. Og så skulle folk snakke lidt og komme tilbage. Men og, og... Oliver var er ved at instruere en film. Nå, okay. En, oh, øh, han lavede jeg. også selvsving på bed. Ja. Det var nu heller ikke Oliver, der skulle, det skulle handle om. Men så var det sådan lidt, uh, der gik alle mulige, ikke rygter, men historier om, hvad det kunne være. Myter. Myter, og ja. Og så ja. var der en, der sagde, Dolkensløs at... Dolkenslødsfekenter. Ja, ja, nej, ja. men at... Uh, det kunne så blive et program, der kunne vare for alt fra to minutter eller til syv timer, for det var det sidste program, der skulle sende på DR2. Ja. Hørte vi for et par måneder siden. Jamen, jeg vil ikke sige, at vi har været over åen efter vand, men, men, men dog, så dog alligevel. Fordi at vi har virkelig... Øh, vi har arbejdet meget længe med at udvikle programmet. Og, og hvor startede det? Og det så mørkest ud, der var vi i gang med at lave et program, hvor alle var iført sorte dukkeførerdragter, og sad på en, en sort baggrund, som kun kunne se folks ansigter. Mm -hmm. Øhm. Og det var på mange måder en, en, en, en radikal og, og flot idé Bortset fra at når samtalen blev kedelig Så blev det kedelige ekstremt Hvad skal man sige? Kedeligt Sylen ekstremt kedeligt <laughs> ja. øhm. Men omvendt når det var op at køre på de høje navler Så blev det øh, utrolig intens lavede en dummy med ja. det her noget øh, ja Hvem var gæst, dummy gæst i den Wurps det var Ruth Evansen fra Faderhuset, mm. og Madame Skrald fra Ungdomshuset. Ja. De mødte hinanden for første gang. I er en domme. Ja. ja, og så var det noget med, at jeg vil gerne løse konflikten. Ja. Det var meget ambitiøst. Ja, det løser heller ikke. Mas havde en idé om, at man skulle tage Ungdomshuset, ja. skille det ad, ja, det er en god idé. og samle det igen et andet sted. Fridandsmuseet. Den gamle jeg havde, en idé om, <laughs> jeg havde en idé om, at øh, fordi min far han har arbejdet som arkitekt i Japan, ah. inden jeg blev født, og der skulle de bygge en skyskraber, men på den grund, hvor skyskraberen skulle bygges, lå der et gammelt tempel, som ikke måtte røres, og det var fredet. Så fandt de ud af øh, altså at bygge fire søjler i hver sit hjørne af templet, og så byggede de skyskraberen i luftrummet over templet. Forstår I det? Ja. Er I med? Ja. Det vil sige, hvis man brugte den model i forbindelse med ungdomshuset, så kunne ungdomshuset blive liggende, hvor det ligger. Så bygger man fire søjler. Ja. Og i luftrummet over ungdomshuset, ungdomshuset. der bygger man faderhuset, som så også er nærmere på gud. Forlag I den idé for, da de var inde i dommier, eller til, ind til dommer? Nej, fordi jeg var så rystende nervøs og jeg havde glemt, hvad det ville sige og lave fjernsyn, oh. så jeg øh, frøs. Du frøs? Altså, jeg gik simpelthen i stå ind i studiet, Nej. og kunne ikke tale. I, ma I mandags, der startede programmet kl. 11 på DR2. Der, øh... Folk kender det jo, altså klappen går ned. Ja. Ja. Så jeg kom aldrig til nogen øh, løsning. Nej, men i går, eller i, i mandags startede programmet, og så ja. i tirsdags... Der vi fra kræg. Der var en... Øh, I tirsdags... Øh, der var der en optagelse, hvor, at Mi hvor Michael, han ringer til øh, Jørgen Jortings program på DK4. Og du kommer igennem igen. Ja. Og der er mange, der spørger, at det var, det var noget, der var planlagt på forhånd. Altså, Jørgen Jåhving, man ser Jørgen Jåhving sidde og snakke med dig. Og øh, pludselig finder han ud af, at det er dig, fordi du også fortæller ham, at du fortæller ham hvad du laver til daglig. Om du har arbejdet i Danmarks radio, og mm. du har arbejdet som redaktør osv. Og, og pludselig siger du, så er det er da Michael Bertelsen med de aktuelle nyheder. Der er mange, der har skrevet det her. Selvfølgelig, jeg, altså Jørgen Jåhving, er der jo mange, der mener, at hvis, hvis Danmark var en, en republik, så ville han være præsident. Jeg følte der, at jeg fik. Da, da Jørgen Hjorting på min stemme kunne genkende mig, og blev, hvad skal man, kan man ikke sige, at han blev beæret? Benoget? Ja. Der følte jeg, at jeg fik, jeg, jeg ved ikke, hvad et ridderkors hedder i en republik. Det, det, er, det, det, er, det ved du, på. Anders, du Nå, er så god til forretning. Jamen, jeg er, også, jeg er glad for at spørge. Kors og stjerner på? Ja, det er en slags, ja, men, men nej, nu kommer det meget men, pludselig. Men i republikken Danmark, hedder det jo bare lurmærket. Ja. Som jeg vel har fået lurmærket. Nej, men der er mange, der har spurgt, var den optale til fake, vidste Jørgen Hjorting, at du ringede ind i det vidste ikke. Nej. Øhm, menneskene bag Jørgen Jorting Der er tre års ventetid på at komme igennem til Jørgen Jorting, og den tålmodighed havde jeg ikke, fordi vi skulle sende nu. Ja. Ja. Så derfor talte jeg med dem, der stod for telefonslusen, ja. og de øh, lå mig springe over køen, men uden at Jørgen Jorting var klar over. Og det var dig? Ja. Så det, det, nu er det forklaret. Okay. Og hvad, hvad skete der så i går i programmet? Det svar skal komme lige med det samme. Men hvad skete der? Der skete jo det. Man kan sige at faktisk, så lavede vi en øh... vi en slags Danmarksfilm. Det var et møde mellem generationer. Oh. Jørgen Jorting og Mikael. Øh, der og jeg var også, man jeg... lige være lidt men ikke mindst snels. Det det, det, det det spændende, det skulle jeg sige. Som er alle tideres kapelmester. Og jeg vil sige, at og det er ikke fordi jeg skal til fokus for noget som helst, men da jeg har lavet lokalradio i Roskilde for mange år siden, det var i 89, jeg var vel 14 år gammel, der Send Jager, Sønder Formiddag, det var alle de nye lokale radio-videoer, der startede, ikke? Mm. Og der sendte Niels Berthardt sammen med det, at Jon Sørensen, programmet Grønne Evergreens bagefter. Og det ville var, han så også, sådan, der, sådan som han så ud i fjernsyn går, så han også ud for 17 år siden, eller hvor lang tid siden der. Jo, men jeg vil sige, altså, John Jorting startede med at sende de ringer, vi spiller i 1968. Mm. Der har jeg så været et år. Så ja. jeg vil sige, han er jo lyden mm. af vores alle sammen barndom, i hvert fald også, der er i den her alder, ikke? Men er det så et spørgsmål, for nu har jeg ikke... Og jeg programmet. synes, det er utroligt. Jamen, det er det, ja, jeg bare undrede ja, mig over ja, ja. i går. Det var, at jeg synes, han, han holder sig utrolig skarp og kvik. Jeg kan ikke forstå, at han ikke virker ældre, end han gjorde dengang. Men det kunnet. blev så fint et program i går, fordi det var ikke øh, postmoderne og ironisk. Det blev faktisk øh, magisk og ægte. Tak skal du have. Men, men var udgangspunktet ikke postmoderne og ironisk? Nej. Nej, det, Nej, udgangspunktet var, at øh, jeg slet ikke kunne overskue at sende så mange programmer, som vi skal til at sende nu. Ja. Vi skal sende 100 i alt, ikke? Ja, og da jeg så oplevede Jon Jorting helt tilfældigt sidder og sende, så tænkte jeg, men altså, han har sendt 13.000 udgaver af de ringer, vi spiller. Ja. Nej, ikke tre, altså, 1300. Ja. Han har talt med over 13.000 mennesker. Jeg vil sige, han må jo om nogen kunne øh, lære mig, hvad det vil sige ja. altså, at leve med at sende meget. Men vel også be, bare det er kunsten at holde en samtale i gang, uden egentlig at nå nogen vejene. Som I også øver jeg på hver dag her, ja Og jeg ved ikke, om vi regner vel ikke med at sende 13.000 udsendelser? Jo, men, men ikke sådan i træk. Tænk på, og uden, hvor mange altså også mennesker, der har været svært uinteressante, han har hørt på, hvor det er ham, der har fået samtalen på noget interessant. For der må jo nødvendigvis, vi lader 13.000 udsendelser, hvor mange er der? Det er, der er ikke fordi, vi skal... Men der er måske... Det er, der kun der er, 1.300 1300. Det er 13.000 mennesker Du er... sagde 13.000 mennesker Ja, men jeg rettede, det. Ja, han han rettede det. det han rettede ikke det. Det, er nok, det Men det er sendt og glemt, så vi <laughs> finder det ud af det Nå, Men manden har rettet. han rettede det, han sagde det, han rettede det Nu ja, skal det, du husker, det er ikke blive den yndelige synes... krig Jeg synes Nej. ikke, der skal være krig mellem Nej. de tre og de to Nej, og de Der var... er blevet sagt, at 13.000 er berettet Og der er ingen grund til en undersøgelse Ja Hørte Min, I det, Nyhedsavisen? <laughs> Jeg ja, det, det, <laughs> det, David træs. Jeg er man mig helt ville vikke David træs inden også for at forklare, Jamen, han altid, har allerede, hvad der han ved at skrive. Hvad, hvad skriver han på sin blog i morgen? Og to, hvad er opfølgeren til den historie om den mand, der boede sammen med sin hund og elskede med sin hund, som var lige på samme side, som, da han skrev om sin blog i avisen? Det må man altså give dem. Ja. Forvirret... Så med i morgen, vi skal, lige spille ja, vi ja, vi skal nemlig spille et musik, spiller, og så vender vi lige tilbage, fordi det her er jo det er en kanal, hvor at vi jo kl. 16 har valgt at gøre vores nyheder længere, end det er kl. 12, som det var i gamle dage, for det vil lytterne helst, og Christoffer Meiner, kom her, Christoffer Meiner, han er vores øh, nyhedsvært, og Christoffer, du skal nu fortælle, hvad vi, der er nyheder nyhederne kl. 16, kan jeg bestå. Nej, men jeg har faktisk en lille quiz til jer. Åh. Oh til Thomas og Michael også. Ja, i må da godt alle sammen med. Du skal okay. det tæller mikrofon. Jamen, det gør jeg så. Det er jo svært her uden at stå. Jeg kan godt lige at se at så tæt sammen. Mm. <laughs> Men øhm, du skal det tæller mikrofon stadigvæk. Udover at, <laughs> Det er jo stadig det. en rødhård og en brunette. Ja. ja. ja. Snart to rødhård. Men øh, jeg kommer til at tænke udover de vigtigste nyheder, så øh, har vi en meget, meget vigtig historie om statistik. Oh. Og statistik er jo som regel noget der kan få de fleste til at gæbe kæberne af led. Men hvert år så udkommer der sådan en lille hæfte, der hedder Danmark i tal. Ja. Og det er fyldt med al den viden, som man ikke anede, man havde brug for. Okay. Og der har jeg lige nogle spørgsmål, og så kan I jo prøve at gætte med, og så får I svarene i p Ja, ja, fedt. Ej, det er nu, og så skal jeg folk også med om et kvarter. Lige præcis. Bliver det her sendt i radio? Ja, det gør okay. <laughs> det. Gør, det, gør, det, gør, det gør. Nå, okay, Jamen, jeg, tør, jeg tænkte... Ja, no, det er ingen okay, af okay, det. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vide, øh, danske personbiler, de tager på, hvor mange kilo tager en dansk personbil på om året? Det i gennemsnit. En dansk personbiler, de bliver tungere. Ah. Og året, jeg siger 14... Så, så modeller? Ja. Jeg siger 14 kilo. Det er på grund af, af Porsche-kænderne. Ja, og dem er for der er rigtig meget stændende oprørt. Og... Ja, og, og, og der er noget... Ja, jeg siger 14 kilo. 15 kilo. <laughs> jeg har ikke fået stand på biler. Jamen, det er 8 kilo. Jeg vil sige, I er alt sammen meget tæt på. Jamen, hvad var det? Vi er født ja, er tæt, tæt på. Nå, no, det, for, det for, er ja, ja, ja. Og så vil jeg også gerne vide, hvor mange flere danskere er der kommet de sidste 36 år. Hvor meget er den danske befolkning stedet med? 250.000. Ja, jeg vil sige 2.112.000. Jeg har ikke forstand på mennesker. Der er forsvundet 1 million. Det, sige, det, var, det en er der, han er, er der. Så er der masser af materiale til forsvundne danskere. Ja, forsvundne danskere går en gyldentid i møde. Til aller sidst. Ja. Hvor gammel var den ældste brud i år 2005, der blev gift i Danmark? Hmm. 84. Ja, det tror Sådan jeg det også. Jeg kender også lidt. på 84. Jamen, jeg tror det er rigtigt. Ja. Jeg har ikke forstand på ægteskabet, Mas, Jeg siger, uh, gå på 84. Ja, 84, det kan ikke være blive... andet. Ja, blive... jeg vil gerne skyde. Åh, oh, nå, så kommer så, vi. Så vil vi gerne ligge vi der i baghånd. 99. Sådan. Men Michael, du har taget det der slips med. Eller på. Ja. ja, ja der er, 30, jeg, bag. Der er ja, 30 slips tilbage. Anders? Nå, men det, det bliver for lang en historie. Jeg ja, vil bare sige, ja. at, at, at øh, man, mange... Du ved, fodboldfans. Mm. Jeg ja. har AGF for eksempel. Jeg har ikke så meget forstand på fodbold. Men jeg har i hvert fald noteret mig... AGF er et godt bud. At hvis en fodboldklub taber stort, ja. øh, så dem, der så næste dag tager fodboldtrøjen på, ja. de er... Skal man sige, De sande dedikerede Fordi det er jo den dag, man virkelig viser At man står ved det hmm. Lige meget, hvor flot og pinligt Og ubehageligt det er at være fan af den her fodboldklub ja. Og man kan sige, at den her I dag er måske En af de sorteste dage i Danmarks Rejus Historie ja. Så da jeg skulle vælge slips I morges, så tog jeg mit DR-slips på Fordi jeg mener, at man skal bære det Med stolthed i dag, fordi det er Helt specielt at arbejde i det her firma Og jeg er meget stolt jeg at arbejde her, og øh, det håber jeg også, I jer. Det kan du jo regne med at være, Mikkel. Er du tosset? Og vi kan jo nærmest sige, at vi er glade for at Og også dig, vi... Mads Brygger. Mads Brygger er stolt af at arbejde på som helst. Bare Mads sad og hang ja. i... Det er fordi, jeg har meget lavt selvværd, så jeg kan arbejde i alle steder. Er du stolt af at arbejde i Danmarks Radio? Ja, for det er virkelig. Jamen, alvorligt talt, det er altså rigtigt. Der er ja, men, jo af forskel, af I... forskel på at sidde på en anden pladerstation, øh, og så sidde på Danmarks Radio. er jo i også, nu, ej, uden, skal... også, også selvom, at det er blevet tilladt at beskylde hele Danmarks Radio, ikke enkelte mennesker eller noget, men hele Danmarks Radio for alt muligt, samtidig med, at der kører andre gode sager, som er godt stof, så er det jo noget med, at man skal op på barrikaderne. Ikke rødt, øh, socialistisk men naturligvis, øh, David Træs. men ment som, at vi skal vise, at vi er glade for at være her. Ja, altså, nu skal du til at mod enden, fordi der er 20 sekunder til, der og, er hovednyder. Og vi skal som medarbejdere holde sammen. Det er rigtigt mere. Ja, Mads og Brugger, det gælder alle, og også Orkestret. Tusind tak, fordi I kom. Selv sagt, det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse. Og I og, sender igen fra mandag. Ja. Der kommer æh, Frank Vand. Mandag tirsdag onsdag. Oh. tirsdag onsdag kl. 23. på ja. det her 2 Den 11. time. De sorte spejler sender i gården. i sender igen i morgen, når klokken 16. Her er de sorte ny version. klokken